краєм Ока Грицик встиг завважити, що Димко похитнувся і повільно опустив свою довбню на землю. І останнє, що придилося Грицикові, нечітка постать наблизилася до них, і в Грицикову душу зазирнули чиїсь сяйливі очі. І десь, ніби зовсім збоку, з'явилася вовча Паща! Сенько з Грициком прокинулися від димкового голосу. Дурна сила лапав навколо себе і дивувався. «А де це поділася моя довбня?» Сенько позіхнув, солодко потягнувся і раптом вигукнув. «А то не вона? О, на берестку висить!» Димко з грициком здивовано витріщилися на бересток. Тоді, не змовляючись, трійця перевела погляд на двері кам'яниці. Проте вони були зачинені. Здавалося навіть, ніби до них сто літ ніхто не підходив. І лише коли дуже пильно придивитись, можна було помітити кілька слідів. Вони вели від кам'яниці... У бік вовкулацького кута. Повернулися хлопці у досвіта. Село тільки прокидалося. А Сенькова мати ще із хати не виходила. Обійшлося, полегшено зітхнув Сенько. Так, для Сенька, як і для Грицика, все обійшлося гаразд не пощастили лише дурній силі. Зненацька, з дворища діда Кіпчика, почулися такі звуки, ніби хтось бив праником по мокрій білизні. Бив і дідовим голосом примовляв. «Я тебе туди посилав!» «Чого сам поліз?» «Ану, дай лозину, бо ця зламалася!» «Та діду!» – розгублено бубонів Димко – «Ну що ви? Ну я ж не воза ламав чи граблі. Хлопці казали, що там вовкулаки засіли. От я...» «А в тебе що? Свого розуму не вистачає? Дитячим живеш?» За якусь хвилину Димко гнав корову до череди. Ішов позад неї, чухав звичне місце і скрушно похитував головою. Знову щось не так він вчинив. А що саме, ну ніяк не міг збагнути. Суперечка Високий жилевий чоловік, ще майже парубок, гнівно зблиснув очима на господаря. Усе ж стримався і лише сказав, «Ні, вельможний пане, Мені це не підходить. Якусь хвилину пан Кобельський розглядав гостя маленькими примруженими очицями. "Дурний ти хлопче", сказав нарешті. "А я тобі гарне діло пропоную, бо шаную рід твій і прадідів твоїх. Вони з моїми разом стояли під синіми водами, у якій битві вистояли". Трьох ханів прогнали з нашої землі. А чого прогнали? Бо пліч-опліч стояли. І дід твій, Митро, Разом з моїм пшеницю грекам возили. А тепер ти на мене звіром зиркаєш. Гадаєш, не знаю чому? Бо в мене он, Пан повів рукою по світлиці. Всього вдосталь, а в тебе стара свитка і шапка в дірках, ото і всього. Тож я тобі діло пропоную, а ти? Негарне це діло, пане. Одна справа – стежити за татарами, і зовсім інша – за своїм братом. І потім пан Переясловський староста дозволяє козакувати всім, хто того забажає. При згадці про Переяславського старосту пан Кобильський ніби аж на зріст поменшав. Бо хоч і сам був старостою, проте лише канівецьким. А канівецька земля була часткою Переяславської. І цей обідраний впертюх, цей лайдак, ходить у Переяславського старости в улюбленцях. Носиться той з ним, як з писаною торбою. Ну, ще пак, кращий вивідник землі Переяславської. А що, коли цей обідранець Швайка донесе до вух Переяславського старости його пана Кобильського слова? Михайло Масло, людина гарячкувата, не встигнеш його зернутися, як перестанеш бути паном. Тому якомога спокійніше пан Кобильський додав. Та я що? Я ж не проти здобичництва, а кажу про десяту частку, яку той здобичник має сплачувати. А хто перевірить, яка вона? Може, десята? А може й сота? От я тобі й кажу, дай мені знати, хто де промишляє. А далі то вже не твоя справа. І тебе не обділю. «Бо ж сам поглянь, у чому ходиш?» «Ну, то як?» «Ні, пане, те, що ви називаєте помічю, я називаю зрадою». «Зрадою?» – заревів пан Кобильський. «Це ти мені кажеш? Та ти нігтя мого не вартий!» Він вихопив шаблю, що була при поясі, і замахнувся на гостя. Проте той уже чекав цього. Зблиснули дві блискавки. Почувся дзенькіт криці, а через мить шабля пана Кобильського вирвалася з рук. «Заспокойтеся, пане!» – посміхнувся Швайка. «Я скажу вам лише те, що мушу сказати. Готуйтеся до татарського нападу. А про все інше я вас не чув, а ви мене «Не бачили?» Він круто повернувся і вийшов із світлиці. «Пся крев!» – лайнувся пан Кобийський. «Бидло! Лайдак! Ну, стривай!» І визирнув у вікно. «Тешкевича! Швидше!» За якусь хвилину перед ним стояв опасистий молодик з щепкими очицями. «Слухаю ясновельможного пана». Догідливо сказав він. Пан Кобильський ще й досі не міг заспокоїтися. «Бидло!» – повторював він, бігаючи по світлиці. Нараз зупинився перед Тишкевичем і запитав.